ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיכון מלך חשבון ולעוג מלך הבשן אשר בעשתרות. ויאמרו אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו לאמור, קחו וידכם צידה לדרך ולכו לקראתם, ואמרתם עליהם, עבדיכם אנחנו, ועתה כרתו לנו ברית. זה לחמנו, חם הצטיידנו אותו מבתנו ביום צטנו ללכת עליכם. ועתה, הנה יבש, והיה ניקודים. ואלה, נודות היין אשר מילאנו חדשים, והנה הדבקהו. ואלה, שלמותינו ונעלינו, בלו מרוב הדרך מאוד. ויקחו האנשים מצידם, ואת פי אדוני לא שאלו. ויעש להם יהושע שלום.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 כי הוגד הוגד לעבדיך, את אשר ציווה אדוני אלוהיך, את משה עבדו, לתת לכם את כל הארץ, ולהשמיד את כל יושבי הארץ מפניכם. ונירה מאוד לנפשותנו מפניכם, ונעשה את הדבר הזה. ועתה, הננו וידיך, כטוב וכישר בעיניך, לעשות לנו עשה. ויעש להם כן, ויצל אותם מיד בני ישראל, ולא הרגום. ויתנה מיהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה, ולמזבח אדוני עד היום הזה, אל המקום אשר יבחר.